אנחנו לומדים היום. גברת התכליתית. כן. טיפחנו כבר את ה... אנחנו ממשיכים, אז אני אצטרך לעשות חזרה, על המצטעות נכונה? על רם אביהרות. על מה? תכף אני אסביר. אוקיי. למה אני לא רואה את זה? ‫אז יש לי טעם להישאר? ‫או שזה ייקח שיר שלנו. ‫תנסי. ‫אני לא יודע, זה תלוי בכם. ‫בינתיים אני עוד לא מוצא את הסרטן חומר. אני יכולה לתת לך. ‫לא, בבקשה. ‫אני יכולה ללמד אתכם ‫על ארבע, אברהם, אבי הביא אוקיי ‫אז אני אעשה את זה ממש בקצרה, ‫בגלל ש... נעמה עם קשב, בעיות קשב וריכוז. נעמה רוצה, רוצה להתקדם. אז יש משהו שנקרא ברמה ויהרות. מה זה? ויהרה זה מקום, ברמה זה אל כזה גדול שיושב בשמיים. זה מין שם קצת פיוטי בעצם לארבעה דברים אומרים שהם אי-measure-able, זאת אומרת אי אפשר למדוד אותם וזה בגלל שאתה תמיד יכול לעשות מהם יותר. וזה ארבעה מצבי, מצבים של המיינד שהם המצבים החיוביים. ומה הם המצבים החיוביים? <coughs> אחד זה אהבה, מיד אני אסייג את זה. השני זה חמלה, השלישי זה שמחה, והרביעי זה השתוות הנפש. עכשיו, אהבה לא במובן שאנחנו רגילים לאהבה שהיא אה, אה, אה, רכושנית ו, ו, ושתלטנית ועסקית ו, ואומרת שאם אני אוהב אותך אז אתה צריך לאהוב אותי. זה משהו הרבה יותר עדין, שהשם הכי טוב שמצאתי לו זה גישה ידידותית. זאת אומרת, בעצם הכוונה היא הקבלה, זה מה שחשוב פה. וזה כלפי כל דבר, כלפי אנשים, בראש ובראשונה, כלפי דברים, וכמובן כלפי עצמך. זאת אומרת, אם אתה מקבל את הדברים בצורה חיובית, בצורה פתוחה, בצורה נעימה, זה, בזה מילאת את מצוות <laughs> הידידותיות. <laughs> זה בעצם ואהבת של היהדות, גם ואהבת של היהדות זה לא אהבה כפשוטה, כאילו כן, לא אהבה פיזית. כן, כן, כן, אפשר להגיד, כן, לא, בהחלט יש את זה, וזה ישנו בכל מקום, זאת אומרת, ו... יש את זה בנצרות. יש לא בנצרות, אבל שמה זה באמת כבר הגיע ל... זאת אומרת, ל... שמה באמת זה היה כאילו הלייק מוטיב של כל העסק, וזה כבר הפך ל... הם בעצם הפכו את זה ל, ל, למילה שחוקה מאוד, כי אנחנו ראינו מה עושים עם, ה... עם האהבה הזאת. <laughs> הוא, הוא אוהב אותך ו... לרוב שהוא אוהב אותך, אז הוא חייב שאתה תהיה כמוהו, ולכן הוא גם יכפה עליך את דתו ואת דעתו וכל הדברים האלה. כן, ו... לסאב ולכבש כן, ישר כן, כל דבר. כן, בכל... כן. כן, אז זה האהבה. עכשיו, הדבר השני זה חמלה, וחמלה זה רגש שאנחנו מרגישים כלפי מישהו שנמצא בצרה, בש... שהוא סובל בעצם. ואם האהבה הראשונה הייתה אהבה בלי תנאי, כאילו, חשוב להבין שהאהבה היא לא דו-סטרית. זאת אומרת, אנחנו יכולים לאהוב בלי לצפות לתמורה. כי אחרת זה כבר לא, לפי ההגדרה הזאת, זה, לא זה כבר לא אהבה. זה עסק. זאת אומרת, אני אוהב אותך, אתה תאהב אותי, בוא נעשה עסק. פה מדובר על אהבה שאני מקבל אותך כמו שאתה, מושתה. בלי לנסות לשנות אותך ובלי לצפות ממך לשום דבר. בלי לצפות ממך שאתה תחזיר את, את ה... כאילו, את מה שאני נותן לך. אני לא, לא נותן לך כלום, אני נותן לעצמי בעצם, אבל זה מתבטא לפעמים בזה שאני נותן לך משהו, אבל בעצם זה אני נותן לעצמי. והדוגמה וה, היא שאימא שנולדת לתינוק, כנראה ש... אם אין לה דיכאון לידה, אז היא אוהבת אותו בלי תנאי, לפחות בשעה הראשונה. השני, החמלה זה הרגש שהאימא מרגישה כלפי ילד שלה שחולה, וזה רגש של חמלה, של השתתפות בצער, של הבנה, של, אה, אה, שוב, של, של קבלה, ו... אני עושה את זה עכשיו ממש מהר, בשביל שנדע על מה אנחנו מדברים <אח> כשאנחנו <אח> מתקדמים. השלישי זה שמחה, שהיא בעצם שמחה בהצלחתו של האחר. ושוב, ילד הצליח באיזושהי פעולה שלו, באיזושהי משימה שלו, אמא נורא שמחה, מורה מאוד שמח שהתלמידים שלו מצליחים, חונך מאוד שמח שהחניכים שלו מצליחים. אנחנו יודעים שלפעמים זה יותר קשה לשמוח בשמחתו של האחר מאשר להצטער בצערו, זאת אומרת מאשר להשתתף בצערו כי כשאני חומל על מישהו באופן כאילו טבעי אני מקבל איזושהי פוזיציה שהיא קצת יותר מעליו לעומת זאת כשאני שמח עם מישהו אז אני בעצם מודה באיזושהי צורה זה לא נכון, כן? זה לא... כי אין פה בכלל מקום להשוואה, אבל אני מודה כאילו שהוא הצליח, אז יש אנשים שזה מפריע להם קצת להודות שמישהו אחר מצליח. אז שוב, כל הדברים האלה זה מקומות שאנחנו צריכים בעצם לראות את עצמנו. והאחרון זה כל הדברים ביחד, כל שלושת הדברים האלה ביחד, עם תובנה מאוד מאוד עמוקה. ואנחנו קוראים לזה השתוות הנפש, זאת אומרת או מבט מאוזן או קבלה ללא, ללא, תנאי. ללא תנאי, אבל כמובן יש הבדל קטן בין האהבה הראשונה והאהבה הזאת כי האהבה הראשונה היא בעצם יש בה מן ה... אה... יש בה משהו שהוא חיובי, ופה אין. <coughs> וזה נשמע כאילו שזה דבר קר ו... ו... ואדיש, אבל הכוונה היא בהחלט לא לזה, אלא שאתה נמצא בתוך סיטואציה, אתה נמצא כולך בתוך הסיטואציה, ועדיין אתה יכול לראות מה קורה. זה מה שנקרא באנגלית אקווינימיטי. אתה... רגע, השתברות הנפש זה משוויון נפש? לא, זה בדיוק מה שאמרתי, זה לגלל... לא אדישות וזה לא שוויון נפש, זה לא אלא זה, זה, אלא זה... אתה רואה את הדבר, אתה לא לוקח צעד, אבל אתה בתוכו, אתה לא, אתה לא אדיש, זה לא <אף> שזה לא <אף> מעניין אותך, זה נורא מעניין אותך, אבל אני אתן לך, <אף> אני יודע סתם, נגיד, דוגמה, את יכולה להיות בתוך איזושהי עשייה, שהיא נורא אותך, אבל את לא לוקחת צדדים, זאת אומרת אם היית יכולה לחשוב, כנראה שזה די מסובך אבל, על מישהו שרואה משחק כדורגל מרתק, אבל הוא מצליח לראות את המשחק כמשחק ולא לקחת צד, זה לא אדישות זה גם, אי אפשר להגיד אפילו שזה ידידותיות, זה להיות, בתוכו... להיות בתוך שיתוף כזה שזה לא... בדיוק, כן, ממש מי להיות עם כל זה... הנשמה בתוכו, כן, כן. ועדיין, ועדיין לראות את זה מבחוץ, כאילו, מה זאת אומרת? דוגמה שרק עכשיו חשבתי עליה, זה מדיטציה, זאת אומרת, מדיטציה אומרים כאילו מי שרוצה אחוזים, אז הוא אומרים שאתה צריך להיות 75% עם מה שקורה ו-25% משגיח על מה שקורה. זאת אומרת, אם אתה ממש בתוך מה שקורה, אז אתה יכול להיסחף. זאת אומרת, נגיד תגיע המחשבה, אתה תיסחף כי אתה תהיה כולך איתה. זאת אומרת, אתה צריך בצד כאילו, זה קצת, זה משל כמובן, אתה צריך בצד כאילו איזשהו חלק קטן מהתודעה שלך שתראה מה קורה. עכשיו, היא תראה מה קורה, היא כאילו תתערב במידת הצורך, אבל כמובן, כמובן, היא לא אמורה להיות שיפוטית. היא אמורה להבין מה צריך, אבל בלי שיפוטיות. למשל, <coughs> לדוגמה, ואני לוקח את הדוגמה הזאת, היא אם אתה נגיד עכשיו הפסקת להיות מרוכז בנשימה ועברת למחשבה, אז צריך להיות כאילו איזשהו אינדיקטור, איזשהו סימן שעכשיו אתה לא בנשימה, אתה במחשבה. עכשיו, זה לא צריך להיות שיפוטי, שזה לא בסדר שאתה עברת, זה אתה עברת, אבל ברגע שאתה רואה את זה, וכיוון שבאופן בסיסי אתה כבר uh, uh, מבין שעדיף להיות בנשימה מאשר להיות במחשבה, אז אתה חוזר למחשב, לנשימה, בלי שיפוטיות, אבל אתה ממש בתוכו, אתה רואה כל דבר שקורה ועדיין אתה יכול, ועדיין אתה מתפקד כמישהו עם תובנה. אז ‫עד כאן הייתה חזרה. ‫-ומה לומדים היום? ‫היום לומדים... ‫מה הכותרת? ‫הכותרת היא המשך... ‫זה יתר מאוד שאת כותבת לנו. ‫כן. ‫ארבע, מה קוראים לזה? ‫ארבע, אברהם אביהארו. ‫בסנסקריט זה ברהם אביהארה. ‫באנגלית זה נקרא ‫The Four Immeasurables, ‫ובעברית, ארבעה מעלות ‫שאין להן שיעור. ‫-אני... סליחה, לא, אם זה לא קשור לך. ‫זה קשור לחומר, כן. ‫אה, רואה, למשל, ‫לדוגמה, אצלי... ‫שאני פעם הייתי מעירה ‫הרבה מאוד לאנשים. כן. ‫מי שנכנס ולמה זה, הייתי מעירה. ‫היום אני כמעט לא מעירה לאנשים. ‫זאת אומרת, אני מקבלת מה שיש, ‫זה נראה לי, ‫לא נראה לי, זה אותו דבר. ‫נדמה לי שזה אחד הדברים ‫של הקבלה, זאת אומרת, ‫שכמו שזה, זהו. כן וזה... אני מגלה את זה אצלי, שבזמן האחרון זה אצלי דבר מאוד מאוד uh, מפתיע אותי, okay. כי הייתי באמת מעירה הרבה. כן. Okay. ובטוח שכשעירת yeah. חשבת שאת עושה את זה לטוב הטוב okay. של הבן אדם. כן, okay. לא. <laughs> אבל עושה, לא עושה, אני לא מעירה. Okay. ונדמה לי שזה אחד הדברים שקצת נכנסים בתוך זה. כן, בהחלט. של בכל... הקבלה, ו... ו שלא מפל... זה, זה ככה וככה זה הכל בסדר. כן, וגם האמת, שכשאנחנו מה? משנים את עצמנו, כן. זה מחלחל. ‫בסופו של דבר, לא מיד, זה לא חלק, ‫אבל זה מחרחל איכשהו, ‫והסביבה גם תהיה יותר בסדר. ‫סתם, אם למשל הייתי אומרת, ‫תבוא בעוד זה וזה, ‫מישהו לא היה בא, ‫זה היה מאוד... ‫למה? ‫היום, בא, לא בא. ‫אני לא יודעת איך להסביר את זה, ‫אבל הקבלה היא מאוד מאוד חשובה, ‫שחשה ללמד את זה, אבל... בן אדם רק יכול לעשות את זה לבד. כן, כן. אין לדבר את זה. לא, אבל יש להבין את התועלות שבזה. כן, כן, כן, כן. זה לא, כן, זה לא... בסוף זה הופך ל... אוטומטי, כאילו, זה לא... עכשיו, אם אמרנו שלכל אחד מהמצבים יש כאילו משל עם אימא וילד, זאת אומרת, הילד מצליח, הילד נכשל, פה, זה אם תחשבו על זה ש... כולנו עברנו את זה פעם, רובנו, <laughs> ללמד את הילד לנסוע באופניים. אז אתה מחזיק אותו ואתה רץ איתו. אתה רץ איתו, רץ איתו, באיזשהו שלב אתה לא נותן לא לו לנסוע. זה בדיוק המצב הזה. יכול להיות, יכול להיות שהוא ייפול, אבל אתה כבר יודע שבאופן בסיסי אפשר לסמוך עליו. עכשיו, זה שלב מאוד, uh, יכול להיות מאוד קשה, כאילו, להניח, זאת אומרת, לעזוב, לתת לדברים, ללי קונטרול. יש, עכשיו, הכל <laughs> בעצם, באופן בסיסי, יש בעיה לכולנו, שבאיזשהו מקום אנחנו חושבים שמשהו אצלנו לא בסדר. משהו. זה אולי חושב שזה, וזה חושב שזה, ואם היה לך משהו שנורא התעקשת, ראית שזה לא בסדר וסידרת אותו, יש סיכוי שעדיין אחר כך יהיה עוד משהו שהוא לא בסדר. זה איזושהי בעצם... חוסר קבלה פנימי. כן, וזה איזושהי גישה בסיסית, שדרך אגב היא יותר חזקה במערב מאשר במזרח. יש כאלה שאומרים שבגלל זה המערב הגיע לאן שהוא הגיע, לא יודע בדיוק לאן הוא הגיע, אבל הוא הגיע, הגיע <laughs> כן, אבל <laughs> הגיע לירח, בסדר, אבל זה נובע מאיזושהי גישה בסיסית שמשהו אצלנו לא בסדר. עכשיו, זה מאוד ברור בנצרות, זאת אומרת, בנצרות זה ברור, זה ממש בתוך התיאולוגיה, החטא הקדמון, החווה, אכלת התפוח, ומאז כולנו צריכים, אה, אה, אנחנו נכון. צריכים לכפר על זה, נכון שישו בא לכפר על עבונותינו, אבל עדיין הוא לא גמר את העבודה. זה ישנו כמובן גם ביהדות, אנחנו צריכים להבין שבאופן מאוד עמוק, זה דרך, לא נעים להגיד, אבל של אנשים שרוצים לשלוט באנשים אחרים, רצוי מאוד שהם יגלו את נקודות החולשה שלהם, איפה הם לא מאמינים בעצמם, ושם הם ייכנסו. והם יגידו להם, תשמע, אנחנו יכולים לסדר את מה שצריך לא בסדר, אם רק תעשה א', ב', ג', ד'. אז אנחנו רואים אומנם הבדלים תרבותיים, יש תרבויות שזה יותר חזק בהם, יש תרבות שזה פחות חזק בהם. אפשר להגיד שבתרבות המערבית וגם אצל היהודים זה דבר די, די משמעותי ופה באים ואומרים תרגע, הכל בסדר <laughs> ואנחנו לא מוכנים לקבל את זה אבל זה, הרי מה, מה... הגדרה של סבל, סבל זה הסיטואציה שאני חושב שהמצב כרגע צריך להיות אחרת, או יכול להיות אחרת. עכשיו, זה הכל דברים מקבילים בעצם. זה גם האכזבות שלנו. זה גם האכזבות שלנו. כן, אני כן. לא רוצה לא כן, כן. אני לא עושה קו אם זה לא ככה, כן, כן, כן. אני החלטתי שאני לא מסכים להיות מאושר אם המצב הוא לא כזה וכזה. נכון. עכשיו העובדה היא שהמצב הוא לא כזה וכזה. אוקיי, אז אני ממלא את החלק שלי בחוזה. אני לא מאושר. יופי. הכל <laughs> בסדר. אבל כשאנחנו חושבים על זה, והרי מה כאילו, אם יש נגיד מילה גסה בבודהיזם, זה הצמדות, ה זה הדבר בעצם שגורם לכל הצורות. ומה ההצמדות הכי גרועה, או הכי קטלנית? זה הצמדות לדעות. לדעות? כן. הדעה שלי היא שככה זה צריך להיות. ואם זה לא ככה, אז אני סובל. אני החלטתי שזה לא בסדר. עכשיו, כל הגישה, כל ה... state of mind הזה של אקוינימיטי, של השתבות הנפש, אומר, זה המצב ואני מקבל אותו. עכשיו, שוב, צריך להבין, זה לא, זה המצב, אני מקבל אותו ואני מתחייב לא לעשות שום דבר. לא. יכול להיות שאני רוצה לעשות משהו, אז תעשה, בסדר. ת... כשאתה תתחיל לעשות, המצב אולי ישתנה. אבל המצב עכשיו הוא זה המצב, את זה אתה צריך לקבל. וזה כמובן, הקבלה הזאת היא גם נותנת לנו הרבה מאוד אנרגיה, שכרגיל אנחנו מבזבזים על הכעס, על זה שהמצב הוא כזה, ובזה אנחנו מסייעים לעצמנו בעצם לנצל את האנרגיה שלנו בכיוון הנכון. למשל, דוגמה, כל דבר, אני יודע, נגיד אקולוגיה. שאתה יכול להגיד, <coughs> המצב האקולוגי של העולם הוא מאוד גרוע, ולכן אני מאוד כועס על אלה שעשו את המצב הזה, אלה שהביאו את זה למצב להגיד, זה המצב, אני מקבל את בשביל שהדורות הבאים, נגיד, לה, יהיה להם יותר טוב. האם בשביל זה צריך בהכרח לכעוס על אלה שעשו את זה? אז יש דעה מאוד מקובלת שאומרת כן. אם לא תכעס, לא יהיה לך אנרגיה. האנרגיה שמפעילה אותנו זה הזעם, זה, זה, זה. לא נהוג להגיד אולי שנאה, אבל טינה מוצדקת, מה שנקרא באנגלית Righteous Anger, זאת אומרת כעס צדק. צדקני, יש לנו כעס צדקני ואם לא יהיה לנו את הכעס הזה, מכאן נובע שאנחנו לא נעשה כלום, כי אנחנו לא יהיה אכפת לנו כאילו, אז לא, זה הבדל מאוד מאוד עדין, אבל הוא נורא חשוב ואתה מתחיל לעשות דברים מתוך גישה חיובית, ולא בגלל, ולא נגד, לא... תראי, הכעס קודם כל מזיק לעצמי. נכון. כן. בסדר, הכעס מופנק לוועצמי. אם אני כועסת, בעצם אני מזיקה לעצמי, ולא תמיד אני גם לאו אפילו מועילה. נכון. זאת ברגע שאני משתפת את עצמי עם... אהבה או אהדה, לא חשוב, אז אני קודם כל גורמת לעצמי טוב. יותר יעילה במה שאת עושה. עכשיו, אנחנו מתקדמים. תודה רבה. אנחנו כל הזמן מתקדמים, אולי את לא רואה, אנחנו הולכים בספירלה, אנחנו כל פעם באותו מקום, אבל עם קצת יותר הבנה. במדיטציה, זאת אומרת במדיטציה של, של תובנה, בעצם בויפסמה, יש שלושה אלמנטים, אחד זה השמתה, זה מה שאנחנו עושים כרגע, זה הריכוז, להגיע בעצם לשקט, השני זה התבוננות, בעצם אנחנו מתבוננים בכל מה שקורה לנו, והשלישי זה היכולת לקבל את הכל. זאת אומרת, זה לא מספיק להיות בשקט, וזה לא מספיק לראות כל מה שקורה לך, אתה צריך לראות גם מה קורה לך כשהדברים קורים לך. ואתה צריך לדעת איך להתייחס לדברים מתוך השתוות הנפש. זה שלושת האלמנטים בעצם שמהווים את, את, את, את המדיטציה, זה הכל. עכשיו, אה, נגיד שטוב לי, בסדר, טוב לי, שאף טוב לי. יש אנשים, זאת אומרת, יש סיטואציות שאנחנו מרגישים שאנחנו חושבים, זה מאוד מקובל למשל ב... ב, ב, ב נגיד בניו אייג' וזה, של להגיד תודה, שאם טוב לי אז אני אגיד תודה. ומבחינה מסוימת, לפחות מבחינת הבודהיזם, זה מיותר. זאת אומרת, זה שאתה שמח, תהיה שמח. אתה לא צריך להיות שמח כשאתה שמח. כי זה כבר overdoing, כי ביחד עם זה, בעצם זה גם מכתיב לנו שאם אני עצוב, אז אני עצוב שאני עצוב, ואז אני כבר ממש נמצא במין מדרון חלקלק שיכול להביא אותי מאוד מאוד נמוך. אני שמח, אני צריך לראות שאני שמח, וזהו. אני לא צריך לטפוח לעצמי על הכתף, ובטח שלא להגיד לעצמי, הלוואי שזה יישאר ככה לנצח, כי זה לא יישאר ככה לנצח. אז נכון, שוב, זה אומר, מבחינה מסוימת, כאילו, שרמת האקסטזה שלי, היא... היא תהיה מוגבלת. זאת אומרת, אני אהיה שמח וזהו. אני לא אהיה שמח שאני שמח, ולא אהיה שמח שאני שמח שאני שמח. כל הדברים האלה, אנחנו פשוט... אבל להגיד תודה זה לא להיות שמח שאני שמח. לא, נכון. עכשיו, בואו נגיד ככה. מה שהם כן אומרים, זה טכנתן אומר הרבה פעמים, תראה מה קורה אצלך, שהוא לאו דווקא דבר מיוחד, ועליו תגיד תודה. זאת אומרת, אם אתה קם בבוקר ואין לך כאב שיניים, תגיד תודה שאין לך כאב שיניים. <אז> כשכבר טוב לך, ואתה מרגיש נורא טוב, אתה לא צריך כבר להגיד <אז> תודה. זה מספיק. זה קיבלת את המנה שלך. אתה אוכל גלידה? טעים לך? זהו. אתה לא צריך להגיד תודה שיש לי גלידה, או כמה זה טעים, או הלוואי והגלידה הזאת לא תחדל לעולם להיות קרה. אבל עם התודה יש לי קצת בעיה. כן. אני אגיד לך מה הבעיה. יש אנשים שנוטים לראות הכל לא שחור, לא אפור וזה. כן. אבל ברגע שאתה מאיר את עיניים ואתה אומר, תראה הכרת תודה כמה דברים טובים יש לך. כן. ומה זה, זה מאוד עוזר. נכון, נכון. אני, זה עוזר, מצוין. שוב, כל הזמן אנחנו נתקלים בזה כאילו שידידותיות זה שיפוטיות וזה, זה... הכל נכון והכל תלוי בסיטואציה. בן אדם שנמצא, למשל, במצב לא, לא טוב, לא. אתה יכול להפנות אליו את כל הכלים שכאילו בסופו של דבר הם לא מועילים, אבל בסיטואציה שלו זה, זה נורא, נורא מועיל. מועיל. זה מועיל. נכון? עכשיו שוב, גם צריך להזמין תמיד שיותר טוב להיות בריא ועשיר וצעיר מאשר זקן, עני וחולה. כן? אז אני יכול להגיד, בסדר, זה שיפוטי. אבל, אבל, אבל השאלה היא תמיד האם יש לנו ברירה. זאת אומרת, אם אני כבר מבוגר, אז אני לא אהיה צעיר. עכשיו, אם אני אגיד לעצמי יותר טוב להיות צעיר מאשר להיות מבוגר, אני לא אוהב שום לא, דבר. לא, לא לזה יתקיים. אני יודע, אני יודע, <אבל> אני אני מרחיב את זה קצת. היום בא לאיזה חברה כן. שהיא תלמנה. כן. ורואה הכל מאוד מאוד שחור. כן. Yeah. ואם אני אשתתף איתה בשחור, או שאני אגיד לה, אבל בואי תראי כמה דברים היו לך זה, ותראי כמה... Yeah. וכל מה שיש לך. פתאום כן. אני ראיתי שזה עושה לה טוב. נכון, נכון. כי רוב האנשים שבאים נכון, אליה, נכון. משתתפים בצהרה, <אח> מה שאומרים, נכון, אבל נכון. לא מוציאים אותה. נכון, והאם את מעדיפה שכל העסק הזה היה או לא היה? נכון, זה היה וזה <אח> נגמר. כן. היית מעדיפה שזה לא יהיה בכלל? נכון. עכשיו, זה בטוח, זה בטוח. אני מדבר פה כבר ברמה, כאילו, כן. שאנחנו לא נמצאים בבור. Uh -huh, אנחנו, לא בבוא. בסדר, אנחנו לא ברור, אנחנו נמצאים, בסדר. כן, להוציא בן אדם מה, מהקושי שלו. עכשיו שוב, אנחנו צריכים להבין, אם אני מדבר עם מישהו, תמיד אני צריך לדבר איתו בהבנה מה המצב שלו, לא מה המצב בדיוק. שלי. זה לא חוכמה גדולה. להגיד לו, תשמע, תהיה השתברות הנפש, זה יעזור לך נורא, כי זה לא לעניין בכלל. את מי שצריך לחבק, צריך לחבק, ואת מי שצריך לנחם, צריך לנחם, ומי שצריך לעזור לו, צריך לעזור לו. אין שום שאלה בכלל. אנחנו מדברים פה כבר, שוב. כן, לא, לא, לא, זה טוב מאוד, את צודקת, כי זה לא צריך להתקבל הרושם שזה מה שאנחנו צריכים להגיד לכולם. לא, לעצמנו, כשאנחנו בשקט, אנחנו צריכים להגיד את זה. כן. אני רוצה לספר משהו, אם כבר מתחיל עם דיון. אתה זוכר שאחרי שנפלתי מרינת, אז באתי ושוחחתי איתך לעומק כלים מודלסטים, ואתה אמרת לי, בעצם כל דבר זה רק מחשבה. כאילו את חושבת, זה רק מחשבה, כמו אדם בא והולכת. כן. ומאז אני משתמשת בזה המון. כן. זה כבר, אצלי כבר, כבר, אני חושבת, overdoing. כן. כל, כל הזמן להגיד על מה שרואה, זה רק מחשבה, ואני מעיפה את זה. שזה כלי נהדר, כן. מצד אחד. כן. מצד שני, אני כבר לא נותנת לעצמי לפעמים לה, להרגיש ולהכניס אולי פנימה, כי כמו שאתה אמרת, זה משהו ש... זה, מח... זה רק מחשבה איך שזה מגיע, אני... ואני מתבוננת בזה, כן. אני מעיפה את זה. אוקיי. אני כבר לא יודעת מה יותר טוב. תחליט יד. Mm -hmm. אני, תראי, זה כלי. זה כלי שאני טוב. משתמשת בו הרבה. אבל, אבל... אני חושב, זאת אומרת, מה שאני כאילו שומע מאחור, אני, זה החשש שלא יהיו לנו רגשות עמוקים. משהו כזה, כאילו כבר אני לא מכניסה את הדברים, לא, הם באים והם רוצים כבר בדיוק, הם ש... באים, אבל אני מעיפה אותם, רגע, זה, אני פתאום מסתכלת על זה, ה-25% זה לא במדיטציה, כן. ואני אומרת, רגע, רגע, רגע, זה רק מחשבה, שלום, בסדר, שזה דרך של הדחקה, כי... <מח> אני לא יודעת, <מח> זה, לא זה... זה, הדחק. זה, זה, הדחקה, כי אם קורה לי משהו, נגיד מעליב, או פוגע, ואני לא, נותנת לצ... לא מאפשרת לעצמי להרגיש כי אני מיד ניפה כן. את זה ממני כי זה רק מחשבה. כן. אז בעצם אני מדחיקה את הרגש שעלה. אז בואי, בואי נדבר בדיוק על זה, אמרתי את המילה הנורא הטובה של מעליב. אז כבר דיברנו על זה, אבל זה נורא לא חשוב, אנחנו נדבר על זה עוד פעם. הטעני... לא מעליב, אז תלך למשהו אחר. איזה? אה, כמו שאומרת, מישהו נפרד מי. ממנו. כן? כן. עכשיו זה המצב. כרגע. נכון. אז זה נכון שהתיאוריה שה, המקובלת אומרת שאתה צריך לעבור כמה שלבים של אבל כאילו על, על, על, על פרידה. מי שרוצה זה בהחלט אפשר לעשות את זה. זאת אומרת זה, זה מאוד יעיל, אבל זה, רק, זה גם כן הרי רק כלי. מה זאת אומרת? זה את, נכון, מה הכי... אבל, אבל, לא, אבל, אבל אני, אני רוצה להגיד, נגיד, באופן תיאורטי, שמישהו היה נפרד ממך, ואת היית יכולה, את יודעת, המשל של הבודהיסטים זה כמו שברווז יוצא מהמים, יש לו טיפות על, ה, על הכנפיים, אבל ישר הכל נהיה כאלה... אגלה, אין. ומחליק, אין, כלום. שומנים. עכשיו, אותנו לימדו שזה לא בסדר. מה לא בסדר? שיקרה לנו משהו ואנחנו נחליק אותו, נחליק אותו. אני לא מקבלת. מה? אני לא מקבלת שזה בגלל שלימדו אותנו. אלא? למה זה? אנחנו חווינו כל מיני מנגנונים של... התנהלות במקרה כזה. בדיוק. ואחד מהם הוא עוד חכה, אבל זה לא שלימדו אותנו כן תחליק, לא תחליק, כן זה כן. א', כן לימדו אותנו. א'. לימדו אותנו למשל. לימדו ש... אותנו, ש... אנחנו לא שאים, מצליחים, כי זה שאים, לא מתאים לנו. שאם, אה, אה, ש... יש, נגיד, ב, ב, וזה מדהים לפעמים, בכל אבל יש את ההתאבלות המתאימה לו. לא מתאבלים על מישהו שנהרג במלחמה כמו על מישהו שנהרג בתאונת דרכים. ולא מתאבלים על מישהו שהתאבד כמו על מישהו שנהרג בתאונת דרכים. מי למה? מי מי לא מי לא בלי, בלי, כן הקרובים, הקרובים שלו. את יודעת אנשים, את יודעת מה, עכשיו זה קצת פחות, אבל נגיד, אחרי מלחמת השחרור, נגיד, כשאנשים נהרגו, <מח> הסבל היה לגמרי אחר, הכאב היה אותו כאב, אבל הסבל, זאת אומרת, מה זה אומר? כשאתה מכניס פנימה את תקומת מדינת ישראל, ואת זה שבמותם הם נתנו לנו את החיים, הקרבי, זה נראה לגמרי אחר. אבל עדיין, מי שמת לו איש קרוב, כן. חווה את זה כמו שהיום, אני חווה עם יחוק איש קרוב. אני לא חושב, באמת שאני לא, לא, חוק. חוק. לא חושב, הכאב הוא אותו כאב, חסר. אבל כשאת מת... זה התחושה, אבל כשאת מתחילה, א', איך שאנשים אחרים מתייחסים לזה, איך שאנחנו מתייחסים לדברים האלה שקורים אצל אנשים אחרים, וגם איך שאנחנו מתייחסים לזה בעצמנו. הרי בסופו של דבר, אנחנו כן מנחמים את עצמנו, נכון? כן. אז, אז זה לא משנה, כאילו, אם זה ברגע הראשון או ברגע האחרון. אנחנו, המקרה הוא מקרה. ואנחנו מגיבים אליו לפי התרבות שאיתה גדלנו, שאיתה צמחנו. ו... באופן ו... לפחות חלקי, אין ספק. אז, אז אני חושב, אני חושב שהאופן החלקי הזה הוא מאוד מלא. זאת אומרת, ככל שאני מתבונן בזה יותר, אני רואה יותר דברים שהם בעצם לא באמת שלי. אני אגיד דבר כזה, זאת אומרת, בכל אופן התחושה שלי מבחינה מסוימת כשמישהו קרוב אליי מאוד נגיד הולך לעולמו התגובה נגיד הכי עמוקה זה להיות בשקט זאת אומרת כאילו להיות לא משנה אם אתה קורא איזה הלם או לא להיות בשקט גמור ואז מה, מה עוד מתחיל לעלות? מחשבות, תחושות רגשות, זה כבר, ובגלל okay. מה כולם עולים בעצם? בשביל לכסות כאילו על השקט הזה, על הבור הזה. הרי זה מה שקרה בעצם. עכשיו, הרגשות, זה התחושות, זה... כל הדיבורים האלה הפנימיים, הם כבר מוכתבים על ידי הסביבה, על ידי התרבות, על ידי ה... המשפחה. המשפחה על ידי המסורת, כל מיני דברים. בחלקם בוודאי, אבל לא הכל. אי אפשר להתעלם מזה שבכל זאת זה גם מייצר אצלך איזשהו רגש. אומר, מה זה רגש? בחד. מה זה רגש? זה רגש, לי, אוקיי, לא זה אז, רגש אני, רגש. אני, אז אני אגיד לך מה זה רגש. רג, תיאל... רגש הוא לא מחשבה, רגש או. הוא רגש. הוא עולה בך ואין לך מה לעשות. אותו. לא, רק שנייה. שנייה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע. כשאנחנו אומרים רגש... ומה שאנחנו מתכוונים בעצם זה משהו שאנחנו לא יכולים להסביר אותו זה לא מסביר. אני אגיד לך מה, איך, איך אני רואה רגש, ובבודהיזם יש רגש? מטפלים בו, מנתחים אותו, מתייחסים אליו ומכבדים אותו, אבל גם רואים את המגבלות שלו. רגש זה סנדוויץ' שמורכב משלושה חלקים. זה רעיון רגע, רגע, תורכים. שלושה חלקים, אז צריך לכתוב. רגע של לא רעיון. רגע, רגע, תני לי, תני לי רק את השלושה משפטים הבאים. רעיון. מורכב משלושה חלקים. רעיון, מחשבה, מילה, דיבור, זיכרון. אחר כך מגיע משהו גופני, ואחר כך מגיע עוד מילה, זיכרון, שם, כינוי. החלק הגופני לפעמים הוא מאוד מאוד עדין, אבל הוא תמיד ישנו בתוך הרגש. זאת אומרת, רגש בלי שום אה, אפקט גופני, לדעתי הוא לא רגש. ואם, לא. עכשיו, עכשיו לא. כל מה שאני אומר עכשיו, אפשר לכתוב את זה, אבל זה ממש לא חשוב, צריך לראות את זה. צריך לראות את זה, איך זה קורה ומה קורה שם, וזה לא נורא מסובך, זה... רק אם אנחנו אומרים זה משהו לא ברור, אז זה נהיה מסובך. לא, אבל מה אתה רוצה להגיד בכל זה? <אח> זה כל מה שרציתי להגיד. עכשיו בואי נחזור לשאלה. אז תני לי דוגמה של רגש. אני <קנאה> אתן. קנאה. קנאה, בסדר. קנאה. קנאה. ממה זה מתחיל? ציפיות. <קנאה> מסיטואציה <קנאה> מסוימת שאת רואה <קנאה> או חושבת עליה. כן. <קנאה> בואי נגיד הקנאה הכי מקובלת נגיד אצל גברים זה קנאת אוטו. קנאת? אוטו. קנאת נשים? עזבי, עזבי, זה כבר מסובך. לא, לא, נגיד, סתם, אני... אחת יפה אחת, לא יפה, לא, קנאה כאילו... יש לו שתי אוגנת לקנא ל... לא, אני חושב, זה שני... ג'לוס. לא. זה לא זה, כאילו, okay. בעברית מבלבלים את זה, אבל למה התכוונת, את... את יודעת מה, למה לא נשאל את בעלת הבית, למה התכוונת בקנאה? למשל, בכנאה? למשל אה, אה, חייתי בבית עם בן זוג, ילדים כן. שלי, ילדים שלך, כן. אה, הוא נתן לילדה שלו תשומת לב, כן. והבן שלי עמד ליד והוא כן. לא נתן לו, כן. ואני הרגשתי קנאה שהוא נותן לילדה שלו ולילד שלי לא. לא, לא, את לא הרגשת קנאה? אולי הבן שלך הרגיש קנאה. לא, לא, לא, אני רוצה... היא הייתה שלו ששמה תשומת לב. אבל רגע, רגע, רגע. את... את... הייתה לילדה שלו במקום לך? במקום לשנינו. אין שנינו. אני רוצה להיות מאוד מדויק. סלחי לי שאני קצת נודניק, אבל... אוקיי, אז זה מה בסדר. Uh, לא, אבל בסדר. תגיד במקום לי. לא משנה, <laughs> אני, <laughs> אני צריך סיטואציה <laughs> בשביל <laughs> שאני אוכל לדבר <laughs> עליה. אוקיי, okay. okay, אז קרה פה משהו. א', mm -hmm. בינינו, כמובן שבעצם לא קרה כלום. הוא נתן לילדה שלו תשומת לב. את חשבת שהתשומת לב הזאת היא צריכה להיות אלייך. באותו רגע. עכשיו, אם היית מסתכל, עכשיו, אני, אני מסתכל על זה כאילו בעיניים שמנסות להיות לגמרי נקיות. ראשית mm -hmm. כל אנחנו יודעים, מהאמת, מאברהם אביהר הראשונה, זאת אומרת שאהבה היא לא דבר שמוגבל. זאת אומרת, זה שהוא אוהב את הילדה שלו, זה לא אומר שהוא לא אוהב אותך. Okay. הוא יכול לאהוב אותה ולאהוב אותך. ולכל אחד הוא אולי יאהב בצורה אחרת. ואת גם לא רוצה שהוא יאהב אותך כמו שהוא אוהב את הילדה שלו. הוא אוהב הוא אוהב את זה. אבל זה מהראש, אם את אומרת עכשיו מהרגש, רגע, את עוד לא הגענו, עוד לא הגענו, עוד לא הגענו, סבלנות. אנחנו עכשיו עם החלק הראשון. עם הרעיון. עם הרעיון. היה פה רעיון מסוים שאומר, זה לא בסדר, הוא עכשיו, עכשיו, כרגע, צריך לתת לי את התשומת לב ולא לה. נגיד, הכל, <אז> הכל, <אז> הכל, הכל בנגיד. <אז> עכשיו, <אז> ראשית כל זה ברור, כאילו, כבר מה, מהבסיס הזה, שזה גורם לנו סבל, כי אנחנו חושבים שהמצב עכשיו צריך להיות אחרת, המצב הוא לא אחרת, הוא נותן עכשיו את האהבה שלו, את תשומת הלב שלו, לא. עכשיו, אם זה היה נשאר בגדר הרעיון, אז זה לא היה נהיה רגש. עכשיו, את הרגשת משהו, לא יודע בדיוק מה הרגשת. זה גם קשה קצת לשחזר, אבל הייתה איזושהי הרגשה, זאת אומרת, הייתה או שהיה לך, כל אחת זכרת או במצח או בגרון או בבטן או ביד או ברגל, באיזשהו מקום הרגשת איזשהו מתח. או בכולם ביחד. או בכולם ביחד, אבל היה איזשהו דבר שבעצם הפך את המחשבה לרגש. אם, אם את רק חושבת אז זה לא רגש, נכון? אני טוענת שזה הפוך, הרגש נהפך למחשבה. אבל אבל שוב, אבל את, אני היא רצתה אה, היא רצתה, רצתה זה לא רגש עוד. זה מה? זה עבר לה אולי, כמו שזה עובר לרובנו, החלק הזה עבר בלי שנראה אותו. אבל את מבינה, תראי, אני אשאל אותך דבר כזה. אם את רואה איזשהו איש ברחוב מלטף את הילדה שלו, זה מפריע לך? לא. בעיקר אם את חושבת שזו הילדה שלו. <laughs> אם לעומת זאת, <laughs> אם, <laughs> אם <laughs> לעומת זאת בן זוגך, שהוא לא האבא, ש... ש... שזו הילדה, היא לא שלך, הוא עשה ככה, התעורר בך רגש. את מבינה שיש פה התערבות של המיינד שלך. זה לא הליטוף עצמו. נכון. אוקיי. אז זה, זה מה שחשוב. לא עכשיו זה כמובן, זה כמובן, כמובן שאצלנו זה מתערבב. אנחנו לוקחים הכל ביחד, אנחנו אוקיי. הדבר היחיד, הראשון שאנחנו מרגישים זה את התחושה אולי. או שגם לא לא, לא, לא בטוח. עכשיו מה שרציתי להגיד עוד, אמרתי שזה סנדוויץ' של שלושה אלמנטים. יש... יש לחם, נקניק ולחם. <laughs> אז הלחם זה היה הרעיון. הנקניק זה התחושה, ועכשיו באה עוד פרוסת לחם, והפרוסת לחם הזאת היא אומרת, אני מקנא, או זה לא בסדר, או למה הוא אוהב אותה, או כל מיני דברים כאלה, ובעצם זה המקום שבו הרגש הוא כבר נהיה עגול, זאת אומרת, אני נתתי שם לאותה תחושה אה, גופנית, שנבעה מרעיון, אוקיי, ומה הלאה? זהו. לא, לא זהו, כי אני, כל העניין מה פה זה אימפיס. וכן, זה תמיד חוזר לאותה נקודה, ש... ש שאתה בא להגיד שבעצם שבא... בכוח המחשבה אפשר... אה, לת... אה, לטפל ברגש, ברור שאפשר לטפל ברגש בכוח המחשבה, לא, לא, לא, אני רשום, אני לא מטפל, זה הכל כוח המחשבה, הכל, לא, לא, לא, לא, לא, אני רוצה, רגע, רגע, אני חושב שמה שחשוב להבין, זה שאנחנו, רגע, להגיד לעצמי זה רק מחשבה, זה לא מחשבה, רגע, רגע, לא אומר לעצמך, אז אני לא אדבר, כשתגמרו תגידו לי, זה לא מחשבה בסוף. אה, אז תגידי, כי את הוספת עוד. לא הוספתי, תראי האם אנחנו יכולים, ושוב, אני לא מדבר פה על מקרים שהתחושה היא מאוד מאוד חזקה, כי אז אנחנו פשוט לא יכולים, זה לא יעזור, אבל האם בדברים יותר קלים, יותר עדינים, אנחנו יכולים לראות מה קורה. זה הכל. אני לא אומר שאתה צריך לשנות, ואני לא אומר שאתה צריך לשנות המחשבה שלך. ואני לא חושב שאתה צריך לשנות את התחושה שלך, ואני לא חושב שאתה צריך לשנות את זה שאתה קורא לזה איכשהו. אבל האם אתה יכול לראות מה קורה? כן. אם אתה רואה מה קורה, הסיטואציה היא לגמרי אחרת. <אח> אני לא אומר שגמרנו, ואני לא אומר שנפטרנו, ואני לא אומר שאנחנו מעכשיו חיים בעולם שכולו טוב, אבל אנחנו נמצאים בסיטואציה בכלל אחרת. <אח> אנחנו נמצאים בסיטואציה שקורים לנו דברים, ואנחנו, ואנחנו, נשא ואנחנו נשא... רואים מה קורה לנו, כשאנחנו רואים מה קורה לנו, אז נפתחת לנו האפשרות לשנות, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לשנות, זה לא אומר שאנחנו צריכים להדחיק, זה לא אומר שאנחנו צריכים להגיד שזה לא קרה לנו, <אבל> אנחנו... אנחנו לא צריכים להגיד שזה לא חשוב לנו, אבל, ש... אבל אנחנו יכולים לחיות עם זה, אנחנו פשוט רואים כן, את זה. כן, אנחנו נהיים בן אדם לגמרי אחר, אנחנו נהיים בן אדם עם תובנה. שמבין <מצייר> מה קורה לו, מבין מה מפעיל אותו ואין כזה דבר שבגלל זה פתאום הכל יהיה בסדר. לא, יש לנו כל כך הרבה דברים שמוטבעים בנו וכל כך הרבה אה, אה, רפלקציות, אה, אה, דברים רפלקסיב, רפלקטיביים שאנחנו עושים בלי לחשוב כל כך הרבה, אנחנו גם לא מתיימרים לגמור אותם בכלל. תראי, בודה הגיע להערה בגיל שלושים ועד שהוא מת, כל הזמן עוד היה לו אישוז. היה לו. הוא הבין אותם, הוא פטר אותם, הוא טיפל בהם, הוא ראה אותם, הם לא הפריעו לו, אבל היה לו. היה, יש, יש שם, במשל, בכתבים הבודהיסטים, יש כאילו מין משהו שהוא כמו שטן כזה, קוראים לו מרה. והוא מגיע כל פעם ככה לעצבן וזה. הוא עדיין הגיע. הוא עדיין הגיע. למה? כי היו מספיק... אה, אה, היה מספיק <conditioning> <היה> קונדישנינג <conditioning> בשביל שכל פעם זה יתעורר מחדש, אבל ההבדל הוא שאנחנו מתחילים להקדיש את האנרגיה שלנו לראות מה קורה לנו, ולא להגיב, עכשיו זה לא מה שאנחנו נפסיק להגיב, אבל חלק גדול, האנרגיה הזאת היא התגובתית, היא כאילו נבלעת בתוך ההתבוננות. ואז היא מקדמת אותנו במקום להשאיר אותנו בתוך הגלגל. אז זו דוגמה טובה, למשל, של... אה, אה, שאנשים אומרים, טוב, יש רגש. זאת אומרת, אתה רואה משהו והרגש עולה בך. הרגש לא עולה בך באמת. זאת אומרת, כן, הוא עולה בך, אבל יש לו דרגות, יש לו שלבים, יש לו חלקים, וככל שאנחנו יותר מודעים למה שקורה, הוא פשוט פחות עובד עלינו, הוא עדיין ישנו, הוא עדיין קיים, אבל אני יכול, ברגע שאני יכול להתבונן בו, אז זה כבר, אני לא מזדהה איתו. כשאני מזדהה איתו, אז אני בעצם נמצא בצרה. למה? כי אם אני והוא זה אחד, אז אני, אין מה לעשות. אי <תוכל> אפשר אפילו לראות אותו, כי זה אני. אני לא מדבר כבר, יודעת, יש כאלה שאת יודעת, תעצבני אותם, הם, הם, הם, הם, הם כולם, כל העולם התהפך ואין עם מי לדבר מה שנקרא, כי למה? כי אין כבר בן אדם ורגש, יש רגש, שבעצם חטף את הבן אדם, השתלט עליו, והוא כאילו עושה מה שהוא רוצה. אנחנו מכירים את אנשים כאלה. הבחורה הזאת שתקפה את המאבטחים כן, ב... כן בחולים. בדיוק. כן. כן. Okay. אני רואה, okay. אפשר להגיד okay. משהו? כן, okay. כן. רציתי לחדד בעניין הזה של ה... להתבונן, על הרגש, נגיד שאני נעלבת מאפי, זה בואו, הכי חזק, זה לא מסתר מישהו, זה אפי. עכשיו, זה קורה. אני פשוט, אני לא, אני, מה שהשתפר זה לא שהפסקתי להעלב, אלא אני, אני מסוגלת לראות שנעלבתי. ו... ואני לא מסוגלת עוד, לה... זה עדיין ברגע הראשון עוד חזק, אבל אני כן יכולה לא לתת לזה לגרום לי לעשות כלום. אני לא אומרת בעקבות זה כלום, אני לא עושה כלום, אני יודעת, עכשיו נעלמתי, וזה לא להתחיל, זה. זה מה שקשור. אני לא יכולה לשלוט, זה, לא זה לא הבטן, אני מרגישה אותו. ומה שטוב בזה, בגלל שאני לא עושה כלום, וזה לא נותן לזה לשלוט בזה, בי... אז אני מסוגלת לאט לאט, לא מיד, אבל זה יכול לקחת אחרי שעה או שעתיים, הוא, הוא, הוא פשוט, הוא לא שולט בי, אז הוא, אין מה לעשות, אין לו אש, הוא דועך. ואז באיזשהו שלב, אולי אחרי יום או באותו יום, אני מסוגלת אפילו לראות אותו מהצד. ומסוגלת להתחיל להבין איך הוא קורא. זה, הוא ישנו, זה לא שאני לא נלבת, לא שאני לא כועסת, לא שאני לא שמחה, הכל יש. אבל ההפעלה, החלק הזה, ממש, זה, זה עזרה עצומה, כן. וזה עושה גם לסוגיות ולחיים כן, עם, כן. עם אנשים ולכל, לכל. כן, אבל זה, זה עבודה. עבודה זה עבודה, זה לא מחר ולא מוחרתיים, אבל, ושוב, ולא בדברים הקשים, בדברים הקשים אנחנו לא יכולים פשוט, כי האנרגיה היא, היא, היא, היא גדולה מדי, זאת אומרת, כשמישהו באמת, לאט לאט, כאילו, מדברים קטנים, לדוגמה, אם, אה, אה, אם אני עושה מדיטציה ויש משהו שפעם נגיד היה נקרא הפרעה למדיטציה, אז אני יכול לראות, הנה, אני עכשיו ישבתי ואני עכשיו אמרתי עכשיו זה הזמן שאני צריך להיות בשקט, ופתאום עובר פה אוטו וקופץ על, על הבאמפ, כן, מה, מה הוא חושב לו. אז ראשית כל, אני צריך לתת משמעות לצליל הזה, ואז קורה לי משהו, אני... עולה בי איזושהי תחושה של אי נוחות או משהו כזה ואז אני אומר משהו וזהו ואז אם אני לא רואה את זה זה יכול לגדול ולגדול ולגדול זה יכול גם לעוף כן אבל, אבל זה לא בשליטה שלי בכלל היה משהו ויש לי תגובה ישירה כאילו אז מה טוב בעצם במדיטציה בין היתר שבגלל שהם נמצאים ב... סביבה של שקט, הדברים כאילו קורים יותר לאט, ואנחנו יותר מסוגלים להתבונן בהם. וכמובן, גם בזמן מדיטציה יכולים, יכולים לעלות כל מיני רגשות. אבל שוב, כיוון שאנחנו במדיטציה, תראי, גם, גם אם תסתכלי, תתבונני טוב, אז... עצב פתאומי, נגיד, הוא לא כל כך פתאומי. זאת אומרת, מקדימה אותו מחשבה, מקדים אותו זיכרון, מקדים אותו איזה מראה שמזכיר לנו משהו אחר, איזה, לא יודע מה, אנחנו קוראים ספר ופתאום יש שם איזשהו משפט ש... ש... שמעלה בנו איזושהי אסוציאציה. זה לא פתאום, באמת. זה נראה פתאום, כן, אבל אומרים ש... אותו עצב מתעורר בגלל שיש לי את העצב הזה בפנים. הוא לא סתם נגע בי, הוא נגע בי כי זה, הוא, הוא דיבר עם משהו שיש לי בפנים. אני, אם זה, אני, אני, אני לא, אני לא מתמודד עם הבעיות האלה, כאילו, אם כי... אם אני, שאני, לא מה, יכולה לבכות כשאני רואה ילד מסכן, כן, סתם לדוגמה, כן. אז אין לי ספק שיש לי איזשהו איש שבפנים, אני עדיין יודע, לא יודעת מה, כן. אבל אין לי ספק שיש לי משהו... בילד שלי הפנימי no. פגוע. בדיוק. זאת אומרת, אז, אז, אז מה זה, זה אומר? זה... א', זה, זה אומר שזה לא הילד. זה במקרה. לא הילד ההוא. כן, כן זה, לא שובית, טריגר. זה רגש בתוכי, נכון? כן, כן. זה אבל זה לא רגש, זה זיכרון, זה מה שאני אומר לך. זה לא זיכרון. בוודאי, זיכרון אלא זה מה? זה גם זיכרון אולי, אבל זה גם רגש, אחרת זה לא היה משתלט עליי. אבל זה זיכרון של רגש, זה אוקיי. לא רגש, צריך להבין. בסדר, זיכרון, זיכרון שלנו. עכשיו... אבל אתה מבין שהזיכרון הוא לא פה, אני אפילו לא יודעת מהו. זה לא משנה בכלל. אז מה זה משנה שזה זיכרון? כי כשאת מבינה שזה זיכרון, אז את מבינה שזה לא... המציאות. זה לא מציאות. ברור זה... שזה לא המציאות. לא, לא, לא זה ברור. זה נדבי וזה נדבי דמעות. כן, בסדר. אז עכשיו את יכולה לראות מה קרה. עכשיו, לא, מה, ש... מה שאני אמרתי זה שזה לא מתחיל מעצמו. אז את, את, את בעצם אומרת לי כן, זה לא מתחיל נכון. מעצמו, אבל זה, גם, אבל... אבל זה גם לא מתחיל רק משם. נכון. זה איזשהו רזוננס בין משהו שקורה ומשהו שאצלי. נכון. עכשיו, האם את יכולה לראות מה, היה, מה יש אצלך, לא מה היה אצלך, מה יש אצלך, כאילו, כי להגיד, תשמע, זה לדעתי, או אני למדתי שאצלי יש משהו בפנים, וזה עכשיו, בגלל זה זה התפרץ, זה תיאוריה. את ראית את זה? לפעמים אני יכולה לראות, מצוין, לפעמים לא. מצוין, מצוין. אם, אם רוצ... אני יכולה לראות, אז באמת אני יכולה לפוגג את זה. בדיוק. אבל אם אני לא יכולה לראות, אז אז זה תמיד... סימן, חדש. בסך הכל, שכנראה, או שהעוצמה שלו היא גדולה מדי בשביל לראות, נכון. שאז... אני, אני אומר שוב, אז, אבל השאלה אם את מוכנה להתאמן על דברים קלים. מתוך אמונה. אבל להתאמן למה? זאת השאלה. להתבונן. להתאמן, להתבונן. להתאמן, כשאת הולכת בקיבוץ. אבל לא, אם קורה משהו שנגע בי. כן, ואני אומרת, זה רק מחשבה, אבל היא מעבירה את זה כמו על אז אני לא מתבוננת. אני לא מצטט. את לא אומרת כלום. את מתבוננת ורואה. את מתבוננת ורואה מה קורה. זה לא הטריק הזה, זה טריק אחר. את מתבוננת ורואה. עכשיו, אני אתן לך דוגמה, נגיד, יש בטח, כיוון שאת בקיבוץ, יש בטח אנשים שאת הולכת ואת רואה אותם והם מעוררים בך רגשות לא חיוביים. ככה זה, לא יעזור. כן. את יכולה להיות אימא תרזה, ועדיין, אבל יש כאלה, אולי, כבר בטח לא, אבל שממש, זה, ויש כאלה שסתם. זה הזדמנות מצוינת לתרגל. למה? את לא חייב אפילו בדיוק לדעת מה זה היה בזמנו שהוא אמר לך, כשכולם אמרו ככה, ואת אמרת ככה, והוא אמר ככה, והוא פתאום... לא, את צריכה לראות מה קורה לך. האם את רואה שיש פה בן אדם? האם את מרגישה מה קורה לך בגוף? עכשיו, מה קורה לך? זה גם כן דורש קצת אה, אה, הבנה, אנחנו לא מתעסקים עם זה הרבה, אבל אפשר לחלק את זה, כאילו לפעמים זה תחושה, לפעמים רואים איזשהו צבע, לפעמים יש לו נפח, לפעמים הוא, הוא חלק, לפעמים הוא פועם, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל משהו בגוף את תרגישי, אם תסתכלי, אם תצפי שהוא יהיה, הוא יהיה, זאת אומרת, כי הוא שמה, ואז את קוראת לזה בשם, עכשיו הרבה פעמים את אפילו לא קוראים לזה בשם, אנחנו סתם... אנחנו עוברים, ואנחנו רואים, וקצת נהיה לנו לא טוב, ואנחנו ממשיכים, לא קרה כלום, סך הכל הוא לא אמר לנו כלום, אנחנו לא חייבים לכלום. זה. זה הזדמנות לבדוק את הדבר הזה. וזה יכול להיות זה, וזה יכול להיות שאת נכנסת הביתה, והכורסה לא בזווית הנכונה, לא לכולנו, אבל יש כאלה שזה עושה לא טוב, נו מה... זה לא גורם להם לאיזה התקף זעם בלתי נשלט, אבל זה עושה להם לא טוב. יש כאלה שלא יודע מה, הם, הם, הם יבואו הביתה והם ציפו שיהיה מים חמים ואין מים חמים, זה עושה להם לא טוב. כל הדברים האלה, שהם לא עם איזשהו מטען רגשי מאוד מאוד כבד, שמה צריך לבדוק. תבדקי. תבדקי. אני... בסדר, לבדוק את... אני לא, בזה אני לא נגדך. לא, לא, את <laughs> לא נגדי בכלל, <laughs> אני יודע, יש לך את שלך וזה בסדר. בגדול אי אפשר להקשיב. אבל, אבל, אבל, אבל <laughs> אני אומר, זה כל מה שאני אומר, אני לא אומר יותר מזה. כאילו, אני כל הזמן מרגישה, זה, זה חוזר <laughs> על עצמה וכל מיני ורסיות, שבאים להקטין את הרגש. ואני, בדיוק אפילו, בגלל נעמה לא שאלתי, אבל באתי עם שאלה מוכנה בעניין הזה, כן. שהיא לא עלתה פה, כן. אבל היא קשורה גם לרגש. כאילו אני בתחושה שבאים להקטין את המקום של הרגש, ואני חושבת שהמקום של הרגש הוא ענק בתוכנו, ואני אולי גם לא רוצה, אבל בעיקר אני חושבת שאנחנו לא כל כך יכולים להקטין אוקיי, אז התחושה. אני אגיד לך דבר בשתי רמות, כאילו. ברמה אחת, יש רגשות. שרצוי מאוד לטפח אותם, אהבה, חמלה, שמחה והשתברות הנפש. זה רגשות שכל בודיסט יגיד לך תטפחי אותם. אז, אז זה לא נגד רגש, אלא הם טוענים, יש רגשות שהם עוזרים ויש רגשות שהם מזיקים. וכן, במפורש, את הרגשות המזיקים אז תראי, אצל הבודהיסטים, ככה הטיבטים הממש גזעיים, יש להם אפילו תרגילים, ולהפוך את הרגש הרע לרגש טוב. ממש לוקחת פנימה, את נושמת פנימה, ואת נושמת את כל הרעות של כל העולם, ואת נושפת החוצה רק טוב. בית חרושת, ממש... אני לא מתחברת לטונגלן לא, זה משהו... מתוך מה שאני אומר, שגם אני לא ממש מת על זה, אבל... זה בשלב, בהרבה שלבים ראשונים, הרגשות, א', אין מה להתעלם מהם, וב', אין מה לדכא אותם. אם את יכולה להפוך, עכשיו שוב נגיד התרגול הזה שאני אומר לך, נגיד, אני לא סתם אומר לך, אם נורא טוב לך, תעצרי רגע ותסתכלי למה טוב לך, תעשבי, טוב לך, טוב לך, <laughs> אם לא טוב לך. עכשיו, כשאת מדברת על רגשות, אותנו באיזשהו שלב, כבר היה שלב הפוך גם, אבל באיזשהו שלב לימדו שרגש זה חשוב, רגש זה טוב, רגש זה זה. גם זה, האם זה נכון? אנחנו מאמינים בזה. אפשר להגיד אמונה דתית כמעט. לא לימדו <לא> אותנו <לא> בכלל <לא> את זה, על מה תלוי. אז לימדו אותנו. כל הדור שלנו לא לימדו אותו. ההפך, אז אנחנו עכשיו נכון, באנטי. נכון. בסדר, זה, לא כך זה כך גם כך לימדו כך. אותנו, זה גם לימדו אותנו. <laughs> <זאת> אומרת, <laughs> לימדו אותנו בדיוק. אבל מה שאני אומר דבר כזה, אין איזשהו עליהום על הרגשות מטעם הבודהיסטים. הם רק אומרים, הסבל שלך, שנגרם על ידי רגשות בלתי ברורים, אפשר להפסיק אותו. זה לא אומר שהרגש יפסיק, הרגש ימשיך אבל הוא לא יגרום לך סבל. <את>, את מבינה שזה ברור לכל בודהיסט מתחיל שכאב הוא חלק מהחיים שלנו וזה דבר שהם הם, הם, הם, הם מתחילים ממנו בכלל וזה ברור לגמרי אבל חלק גדול מאוד מהמטען העודף, מהסבל שלנו, אפשר לנו להיפטר ממנו. וזו הטענה היחידה שאנחנו לומדים מה זה סבל <coughs> ואיך להקטין אותו. עכשיו, חלק גדול מהחיים שלנו, אנחנו <coughs> סובלים בגלל דברים שלא בדקנו, שאנחנו מקבלים כמו שהם. עוד אפילו יש לנו איזושהי תחושה פולנית מסוימת שזה בסדר, שזה טוב אפילו, שבלי זה חיינו לא חיים, אם לא נסבול קצת. אם לא נסבול, מה? כן. אז, <ח> אז, אז <ח> הטענה הבודהיסטית המאוד אופטימית אומרת שאפשר לחיות מצוין גם בלי זה. לא בלי רגשות, בלי סבל, שנגרם מתוך רגשות, מה שנקרא מצבי מיינד עוכרים, שלא בודקים אותם. זה הכל. טענה כאילו ממש מינימליסטית. זאת אומרת, שאפשר להבין אותה, לא כך קל ליישם אותה, אבל קשה מאוד לדעתי להגיד, לא, אני רוצה להמשיך, זה בוודאי אין אמרתי את המדובה. לא, לא, בסדר, אבל אני עניתי לך על השאלה. אף אחד לא מדבר על הקטנת רגש. עניתי לך על השאלה. כן, חלקי. אוקיי. ו... מה? לא, זה לא ייגמר ב... לא, לא. אנחנו בעיקר סוברים דברים שאנחנו רוצים שזה יהיה אחרת. רק? רק שיהיה... אבל אני בכלל לא מדברת על הסבל. אבל הוא ישנו שם, כאילו. אחרת... הוא ישנו, לא, אבל אני בכלל לא מדברת על הסבל. הסבל פרוש זה אני מדברת על הרגש. אבל הרגש הוא טוב. הרגש וסבל זה לא אותו דבר. רגע, סליחה. זה נעים לך או לא נעים לך? זאת השאלה. מה, הרגש? כן. אם זה רגש טוב, הוא נעים לי. אם זה רגש רע, הוא לא נעים אז אם רגש טוב, תמשיכי איתו. ואם לא, הוא לא נעים לך. אז זה מוגדר כסבל. ואני יכול להסביר לך איך להקטין אותו. עכשיו, את לא חוששת שאת תאבדי את הרגישות שלך. נכון? ואת אומרת, זה חשש. לא, <gum> אני לא חוששת לאבד את הרגישות. אלא? אני לא רוצה עוד פעם לדחוק אותו פנימה. אז זה, לא שאני בסדר, שאני אפשר, אז מה שאני, מה שאני אומר, זה ההפך מלדחוק. נכון. זה להתבונן בו. להתבונן בו, <תבונן> <תבונן תבונן> ולא להתבונן מסביב. לראות אותו. לקטן. לראות, ממש. אם את יכולה ממש, בח... <תבונן> והחלק הגופני, ככל שאת יותר מתרכזת בו, את, מרג... את ממש מרגישה אותו. <אח> את רואה איפה הוא למשל, כרגיל אנחנו לא יודעים איפה הוא כי אנחנו <אח> לא ככה לא שמים לב <אח> ואנחנו גם לא רוצים להסתכל <אח> אז הוא ישנו שמה, עכשיו כיוון שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה הוא אז ברור שקשה לנו מאוד להתייחס אליו, הוא פה הוא שם לא חשוב מה זה משנה, לא הוא נמצא במקום אחד, הוא לא, לא דווקא בנקודה זה יכול להיות ביותר, אבל הוא על פי רוב נמצא באזור מסוים בגוף, עכשיו גם יש לו צורה זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים עליו, יכול להיות לו צבע, יכול להיות לו צבע, כמעט אף פעם לא יהיה לו צבע ורוד, אבל יכול להיות לו כל אחד מהצבעים האחרים. ברגע שאתה אומר להתבונן, זה שוב, זה משהו אחר לגמרי. אבל זה תמיד, אני אמרתי. לא הבנתי, אבל אז כנראה שלא הסברתי את עצמי, אבל זה תמיד להתבונן. כל המדיטציה וכל הצומת לב זה רק התבוננות. זה לא שיפוטיות וזה לא להדחיק. וזה לא להעיף, וזה לא לכסח, וזה רק להתבונן. ודווקא... מה שקורה למחשבות שמבוננים בהן, שהן נחלשות, הן ככה, כאילו דורות. דווקא בדברים יצ... קשים, שמשל בכעץ קשה. אי כן. כשאנחנו מבינים כן. את ה... להסתכל בעצם מה... בסך הכל מה... אם אני מסתכלת, זה מיד מפחית את הרוח, ו... את הכעס, את זה. כן. זה... כן, זה כאילו כמו מין ריסוס כזה. כן, אז אמרת אבל שהייתה לך שאלה, את רוצה לשאול? לא, אני מן העם הבודהיזם. היא גם עוד לא כל כך מוגדרת אצלי, אבל רציתי לשאול, בבודהיזם, כאילו, יש הבדל בין אישה לגבר? בין גבר לאישה? לא יודע מה זה בבודהיזם. ת... נגיד ביהדות, כן? גם יש ביהדות. הבדל. <laughs> יש הבדל. תלוי גם באיזה יהדות. אין. תשאלי רפורמים, לא? לא, בס... ביהדות נגיד המסורתי. עד לפני 50 שנה, אוקיי? המסורתית. רגע, רק היו... לצורך ההבנה של השאלה. כן, כן, כן. אז, אז, אז, אז אם את רוצה סקירה היסטורית, אני אתן לך. לא. באופן בסיסי מאוד, אני אגיד רק בקצרה, ברור שיש, כמו בכל חברה מסורתית. לטובת הבודהיסטים אני יכול להגיד שזה היה המקום היחידי הראשון והרבה שנים היחידי שלקחו נשים כן. לתוך הסנגה, לתוך המנזרים. אמא של אשתו של בודה, שאת יודעת שהוא עזב אותה הרי עם כן. התינוק כשהוא יצא ליער, היא באה אליו וביקשה להצטרף למנזר, הייתה איתו לו התאבטות ארוכה ובסוף קיבלו אותה. וה... ויש כן. נזירות, זאת אומרת, ויש... עכשיו, עכשיו יש אפילו מורה שלנו, היא נהייתה מורה, גשר, שזה כמו דוקטור, הראשונה בהיסטוריה של הבודהיזם, בזכות הדל"י למה. בקיצור... אה, זה זאת אומרת, זה גם תופעה מודרנית. כן. כן, כן. כן. זה חברה מסורתית, כן. אני אין, לא סופרת מההיבט של הדעות הקדומות, לא, לא שאלו את, את בודה אם אישה יכולה להגיע להערה, והוא אמר כן. בסדר? <laughs> <laughs> אני שואלת את זה מההיבט, אני קצת לומדת קבלה, <laughs> אני רואה בקבלה שכל השפה, תראה בוא נתחיל מזה, לדעתי, לא חייבים להסכים איתי, אישה יותר טיפוס של רגש מגבר, גבר ככלל, ככללה מאוד גדולה, גבר הוא יותר טיפוס של שכל, של היגיון, ואישה יש בה יותר רגש וזה גם, אני חושבת, מכוח הטבע, כי אישה היא בעצם, על פי הטבע היא מגדלת את הילדים, יש לה את ההיקשרות הרגשית הראשונית. אבולוציונית, זה לא על פי הטבע. עזבי, כדרך הטבע, לא משנה, בכל אופן, ואני רואה שכל השפה, נגיד הקבלית, היא בעצם מדברת אל היא מדברת אל השפה הגברית במובן התובני. לא במובן הפשוט ויש לי כל הזמן את הדיון הזה בתוכי בין השכל לרגש ועלתה לי שאלה אם בבודהיזם זה דומה לקבלה עכשיו בקבלה למשל אומרים שכל מה שהם uh, uh, מנסים להרים את ה... לא בדיוק את התודה, לא יודעת בדיוק את מה של הבן אדם למה זה מופנה לגברים? בגלל שלאישה יש את זה במולד בכלל. זה, אה? כן, זה קשקוש כזה. תראה, כן יש מי שמאמין כן. בזה ויש מי שלא. אני לא יכולה להגיד באמת מה האמת הטהורה, אני בוודאי לא נמצאת שם ולא מכירה ולא יודעת. אבל אני לפחות מאמינה לזה, ואני גם אפילו חושבת שזה נכון. <אח> לחלקו <כל> לפחות. <אח> אבל מתוך זה שאני רואה את הטקסטים, אני שומעת ואני זה, אני רואה שזה... פשוט מדבר יותר למוח של גבר. זהו, ועניין אותי איך זה ברורים לזה. אז, אז בואי אני אגיד לך שני דבר. דברים. אני אגיד לך שני דברים. דבר אחד, שאם ההבחנה שעשית בין האישה והגבר היא נכונה, יש גם הבחנה דומה בין המערב למזרח. זאת אומרת, המערב באופן כללי הוא שכלתני יותר מאשר המזרח. זאת אומרת, שמה כבר מראש הרגשות... הם תופסים מקום יותר חשוב מאשר המערב, אבל צריך להבין, הרגשות הם לא חזקים. זו נקודה קצת עדינה, זאת אומרת, הרגשות אצלם הם לא חזקים, הם עדינים, אבל הם חשובים. זאת אומרת, הם... הם ישנם... עכשיו, תראי, למשל בבודהיזם, בפירוש, אני חושב שאמרתי את זה בשיעור הראשון, ועכשיו אנחנו גם עוסקים בזה, יש כאילו, הבודהיזם זה כאילו אה, אה, בעל כנף עם שתי כנפיים, אחת זה החוכמה והשני זה החמלה, אחת זה wisdom והשני זה compassion, והם כל הזמן מדגישים את זה, עכשיו למשל הברהם אביערה זה בעצם הכל נושא של compassion, אתם מדברים פה על רגשות, לא, לא מדברים פה על תפיסה הלוגית. על, <יובי> על, על, על, על, על איך העולם בנוי, או, או, או, או מה הלוגיקה, או דברים כאלה. זה ממש החלק של ה-compassion שלה, והם תמיד אומרים, זה אחד בלי השני, אתה תטוס במעגלים, כאילו. וזה מפורש, במפורש. עכשיו, גם בתוך הבודיזם עצמו, בתוך הבודהיזם הטיבטי, יש כל מיני אסכולות, ונגיד האסכולה, של הדלי למה, שדווקא אנחנו כאילו למדנו איתה וזה, היא הרבה יותר שמה דגש <אח> על הנושא של הלימוד והחוכמה, ויש אסכולה אחרת, של, <אח> שדווקא חלק גדול מהמורים שבאים לידידי הדרמה, זה אכבי, הם נגיד הרבה יותר שמים לב לנושא של מדיטציה. כשמדיטציה גם כן מתחלקת, יש מדיטציות על תחושות ויש מדיטציות על... על הרגשות, ויש מדיטציות על מחשבות, ויש מדיטציות על, על הגוף, כאילו. אבל גם בבודהיזם וגם ביהדות טוענים שבכל בן אדם יש גם חלק של האישה וחלק של הגיר. כן, <מח> כן, <מח> כן, כן. <מח> וזה, וזה משתלב, כן, זה ברור, אבל... אם לנסות לעשות הכללה מאוד גדולה, ברור שבכל אחד יש גם... זה גם תרבותי קצת, וזה חברתי קצת, זה לא ברור מה. כשאתה עומד לבד, כשאתה במדיטה, אתה לא משנה כל כך אם אתה גאה אישה לדעתי. בדיוק. התבוננות היא נקייה, היא נקייה. היא נקייה, כן. היא נקייה, היא... היא... היא... היא... היא... היא... היא... היא... היא... היא... היא... היא... היא... היא... היא... היא... הרי יש שפה שהיא רגש, אם נקצין את זה רגש, יש שפה שהיא שחק. ואני ההתבוננות היא חסרת שיפוטיות, חסרת... אבל אף עם הסוף, היא לא בסוף. לא, על מדיטציה עכשיו, רגע. אבל היא לא מדברת על המדיטציה, היא מדברת על ה... על התיאוריה כאילו. אבל הכלי המרכזי של בודהיזם בכלל הוא מדיטציה. ובמדיטציה, מכיוון שאתה לא נושא את הדברים מהעבר, ואתה לא, אין לך ציפיות לעתיד, ואין לך שיפוטיות, אז כל הדברים האלה נכונים על הגבר והאישה, הם, הם, הם, משמעות. בואי נגיד, הדבר, זה לא המקום שאני מדברת עליו. אני מבין, אבל שוב, אם כן ללכת רגע מהסוף, אז כיוון שכל מה שאנחנו רוצים להבין זה שאין אני, yes. אז ברור שאין <laughs> <laughs> גבר ואין לא אישה. אבל אני מבין לגמרי מה שאת אומרת, <laughs> ו... טוב, בסדר. והתשובה, <laughs> תיקחי לעצמך, כאילו, תסתכלי מה קורה ותגידי לעצמך, כן, זה, זה, זה יותר דומה לזה או יותר דומה לזה. אני... שוב, אני חושב שהדגש שה שהם נותנים על הנושא של ה... של החמלה הוא מאוד חשוב והוא מאוד מרכזי. ו... ו... אבל מצד שני ברור, תראי ההתבוננות, אם את באמת מצליחה להתבונן, הרי מה מפריע לנו בעצם להתבונן? מה שמפריע לנו להתבונן זה ההערות שאנחנו כל הזמן מעירים לעצמנו, הפירושים שאנחנו נותנים. אז בגלל זה אנחנו לא באמת מתבוננים. אנחנו, יודעת, יש סרטים שיש גרסת הבמאי, שאת רואה את זה, והבמאי בצד אומר, כן, עכשיו שמתי את האוטו הזה לפני האוטו הזה, בשביל שיראו את ההבדל, ופה מעל הגשר אני סידרתי ככה, שכשהוא עובר אז זה יתנגש וזה. אנחנו כל הזמן עם גרסת הבמאי, רוב הזמן. וזה מה שבעצם מפריע לנו לראות. כי המילים האלה, הם, הם לא בדברים, זה התוספת שאנחנו מוסיפים על המציאות. וזה בעצם הדבר הכי חשוב שאנחנו רוצים ללמוד, להתבונן בדברים בלי להוסיף עליהם. עכשיו זה קצת אה, אה, אה, מוגזם כאילו לדרוש את זה מבן אדם, בעיקר בהתחלה, אז לפחות תראה כשאתה מאיר. <laughs> תמשיך להאיר, זה בסדר, אבל תראה כשאתה מאיר, ותראה מה ישנו ומה במעיירות. אל תפסיק להאיר כי אתה לא יכול להפסיק להאיר, אתה ממשיך להאיר כל הזמן. תראה מה, מה אתה רואה ומה אתה מאיר. עכשיו, בזה אני גם בעצם אה, אה, אה, חוזר לזה. כל החלוקות, כל ההבחנות, כל ההעדפות וכל הערכים, הם כולם נובעים מתוך המים שלנו, מתוך השכל שלנו. כל... זה תוספות שאנחנו מוסיפים לחיים. הכל בא <laughs> מ... מלפנים ושלנו. אנחנו רואים את הכל דרך הימיים שלנו. אבל... מה? לא. כי את רצית להתקדם, וזה כאילו לא בכיוון. את יכולה לשאול בצד, נערך דיון בנושא... והלוגיקה, כשהוא היה צעיר, נורא לא הלך טוב במדיטציה. הוא לא יודע, הוא כל הזמן חשב, והלך נורא טוב בלוגיקה בלימודים. ולקח לו שנים, אבל הוא כן הרגיש שהוא רוצה ושהוא צריך, זה, זה, זה משהו שהוא רצה, הוא אומר, לי זה לקח שנים, מה שאני סוף סוף עשיתי מדיטציה ונכנסתי למדיטציה, והוא אומר לעצמו, זה נורא יפה, הוא ככה כאילו, הוא התוודע על זה בתור משהו, בתור בעיה שהייתה לו, שזה משהו היה לא טוב, כאילו זה היה חיסרון, שהיה צריך להתגבר עליו, כי, כי הטבע שלו לא היה כל כך לכיוון הזה, אז... זה רק מראה לך, דרך אגב, עם, את הגישה, זאת אומרת, ו, ואצלם הלוגיקה נורא חשובה, ובכל זאת, חייב שיהיה לו את המדיטציה, שתהיה מדיטציה, לא, לא לשבת וכל הזמן, באמת להגיע, להגיע לשקט, באמת להגיע להתבוננות. ו... טוב, אני רוצה להגיד עוד כמה דברים על אהבה, ואנחנו גם נמשיך את זה אפילו בשיעור הבא. בשיעור <אז> הבא לצערנו אני לא אהיה, אני חוששת. הקלטת בשביל אורנה? כן, הקלטתי. <אז> אז אני רוצה להגיד שבעצם מבחינה מסוימת רובנו, זאת אומרת, אנחנו מצפים שיאהבו אותנו, אבל בעצם זה לא בידינו. אנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים בשביל לעורר אהבה אצל אנשים אחרים, אבל עדיין זה רק ניסיון כאילו למשוך, כאילו למשוך אהבה. ובעצם בזה שאנחנו מנסים שיאהבו אותנו, מה שקורה בעצם, אנחנו מעבירים את, ה... את, ה... את מרכז הכובד החוצה, זאת אומרת, מה אנחנו בעצם אומרים? אני צריך שאתה תאהב אותי, ולכן, בעצם מה קורה פה? אני בעצם מתנה את אושרי בזה שאתה תעשה מה שאני חושב שאתה צריך לעשות ובזה תוכיח לי שאתה אוהב אותי. זאת אומרת, אנחנו בעצם תולים את אושרנו במשהו חיצוני, ויותר גרוע מזה, במשהו שאנחנו לא יכולים להבטיח אותו. אנחנו יכולים לעבוד כל החיים. זה חלק מהאחריות על שאתה כן. אוהב או לא תאו עכשיו, כן. לעומת זאת, מה אנחנו כן יכולים לעשות? לאהוב את עצמנו. לאהוב את עצמנו ולאהוב את אחרים. כן, נכון. אנחנו יכולים כן. לאהוב בלי סוף. נכון. כמה שאנחנו רוצים. וכל הזמן, וזה כן בידינו, בניגוד לזה שאנחנו צריכים שיאהבו אותנו. <אח> עכשיו, מסתבר כאילו בצורה אמפירית פחות או יותר, שבאמת אם אתה אוהב אנשים, אנשים אוהבים אותך. אבל זה כמעט במקרה, זאת אומרת, זה לא צריכה להיות המטרה שלך, כי אז אתה לא באמת אוהב אותם, אז אתה אוהב את עצמך דרכם. אבל זה חשוב מאוד להבין ש... אהבה, כשמדברים עליה בבודהיזם, היא חד-כיוונית. זאת אומרת, ממך והחוצה. תקבל בחזרה, נחמד מאוד. לא תקבל, תנסה לא, לא לסבול. יש גם אהבה עצמית, זה לא ממך החוצה. כן. אהבה עצמית, כן, בסדר. קבלה, כן. כן. כן. יש, כן. גם את זה אתה יכול לעשות בלי סוף, כאילו. אז איך יכול להיות לקבל כן, מעניין? אלא אם כן אתה מצפה שתאהב את עצמך. אז אתה בצרה. <אז <אז> איך בכל זאת תקבל מענה על הצורך המאוד בסיסי הזה שיאהבו אותך? אתה לא צריך לקבל מענה. <אז> אתה <אז> צריך להבין למה אתה זקוק לזה. ובאמת אתה לא זקוק לזה. אתה כן זקוק לזה כשאתה ילד. כשאתה ילד, אתה חסר אונים, אתה תלוי בסביבה, ואם לא יאהבו אותך, לא ייתנו לך מה שאתה צריך. ואתה גם צריך אהבה כשאתה ילד. השאלה הגדולה היא מתי אנחנו מתבגרים, וזה אחד הסימנים של ההתבגרות. הסימנים של ההתבגרות, זה אומר שאני לא יכול לצפות, זאת אומרת, בואי נגיד אחרת. לא, שאני כל... לא זקוק שי אהבו אותי. אני לא זקוק שי אהבו אותי, כן. אני למה לא יכול... אני זקוק, זקוק שי אהבו אם אני חושב בוא בוא. שמשהו אצלי לא בסדר. אני, אני, אבל אני לא, ש... חושב... לא, בוא נגיד עד חוצי הרגע, חוצי כן, אני כן. חושבת שזה בטבע שלנו, כמו שאני זקוקה ל... שתי רגליים כדי ללכת, אני זקוקה שיאהבו אותי. זה הטבע שלי, זה מה שאני חושבת עד עכשיו. כן. חושב? עכשיו אתה בא ואומר משהו אחר. כן. מה, שאני, מה שבטבע שלנו זה לאהוב. נכון. שיאהבו אותנו, זה, תראי, זה ברור למה החברה צריכה להסביר לך שצריכים שיאהבו אותך. כי היא צריכה שתתנהגי כמו, שרות, כמו שצריך. גם ההורים. כמה שלא נעים. גם אם החברה הייתה מסבירה לי שמספיק שאני אוהב אחרים, זה גם היה גורם לי להתנהג כמו שצריך. זה לא היה משנה את ההתנהגות שלי מהבחינה הזאת. למה? אבל את לא היית תלויה באחרים. לא, מבחינת הלהתנהג טוב כאילו, לחברה. לא, כן. אז זה, זה, כאילו, מה שאתה מנהל לא, איתי זה אומר, לא... מומו... אני לא מתכוון מומו... לטוב מבחינת כתוב לב. לא חשוב. אם בשבט. את יודע... אומר שהחברה צריכה אותי. שאני אהיה תלויה באהבה של אחרים כדי שאני אהיה טובה. ומושמד, לא טובה. ומושמד, לא דווקא, אבל... לא, לא, לא טרמינולוגיה פה, זה חשוב. את, החברה צריכה שאת תהיי תלויה באחרים. בדיוק. זה מה שהיא צריכה. איך נעשה את זה? בואי נראה, יש כל מיני דרכים. אז אפשר... למה החברה צריכה שאני אהיה כי זה חברה. זה ההגדרה של חברה. אם את לא תלויה באחרים, אז את לא בחברה. את נמצאת שם, אבל את עושה מה שאת רוצה. לא... מה זה חברה? זה ממש ההגדרה של חברה. אבל אתה... גם אם אני צריכה אחרים כדי לאהוב אותם, אני גם תלויה בחברה. אבל את לא צריכה אותם. את לא צריכה לאהוב לא לא לא לא. אותם. אם אתה את אומר שטבע לא... אדם הוא לאהוב וזה לא מוגבל, כי זה יביא אותי לאושר, נכון? אחר, את... נכון, אבל לא דווקא אנשים. הכל. את רוצה לאהוב כלבים? תאהבי כלבים. את רוצה לאהוב מים? תאהבי מים. את רוצה לאהוב עצים? תאהבי עצים. יש בלי סוף. דברים שאפשר לאהוב אותם. את יכולה לאהוב את עצמך, את יכולה לאהוב את השמש, את הירח. כמובן, אנשים זה הדבר שמבחינה מסוימת הכי קל לאהוב. אבל מה שאת ובעצם, שוב, צריך להבין, הזקוקה הזאתי זה גם כן טיפה מטעה. למה? כי שוב, אני אתן לך את המשל של הידיים, כאילו. האם היד הזאתי... צריכה שיסבירו לה שהיא צריכה לאהוב את היד הזאתי? לא, כי הם חלקים של אותו איבר. כשאת מבינה, שוב, זה קצת הולך לעומק, אבל שאין אני, אלא שכולנו בעצם חלקים של אותו אורגניזם, אז את לא צריכה בכלל להבין, את לא צריכה כאילו שיסבירו לך למה את באופן טבעי אוהבת דברים, אוהבת אנשים. אוהבת את העולם, כי את חלק ממנו, את לא צריכה להסביר. לא, עכשיו... השאלה שלי היא לא נוגעת לחלק הזה של העניין, לחלק הראשון. נו. No. האם, אה, כאילו, אתה אומר שזה סתם אה, משהו ששתלו בנו, שאנחנו זקוקים לאהבה. נכון. שיאהבו אותנו, לא לאהבה, <אח> אלא שיאהבו <שיועבו> אותנו. שיאהבו <אח> אותנו, כן. ואני, נכון להרג, אומרת שזה חלק מהטבע שלנו. זה לא משהו ששקלו. בסדר. אז אנחנו מדברים על החלק הראשון, לא על החלק השני שאני אוהב. בסדר. וזהו, ואני כאילו... זה שתי דעות. כן. נכון. תבדקי. לא יודע מה להגיד לך. כל הבדיקות שלי עד היום תומכות במה שאני אומרת, אבל אתה מציע לי... אני מציע אלטרנטיבה, אני מציע אלטרנטיבה שגורמת לפחות סבל. לא, אני לא מחפשת את הפחות סבל, אני מחפשת מה כביכול האמת. אז אין אמת. אין אמת, אבל יש דברים שהם עוד גורמים לסבל, ויש דברים... כמו שאני יכולתי ללדת ואתה לא יכול, יש דברים שהם מהטבע שלנו. אנחנו לא מדברים על הנושאים האלה. קודם כל, אני לא בטוחה שהאהבה היא לא קשורה בביולוגיה, אולי הם לא יודעים את זה פשוט. בסדר, אנחנו... תשע וחצי כבר? לא עבר. אה, בסדר. אז, אז, אז, שוב, תראי, הרי כל מה שאני מציע, זה הצעות לבדיקה. זה לא, אנחנו תראי. אני, אני שוב, אני, הדעה, להגיד שיש איזושהי אמת, שהיא מעל כולם, והבודה אמר אותה, ולכן היא נכונה, UH, היא לא מקובלת עליי פשוט. הכל היא טובה, הכל היא טובה, כן. חלק מהדברים לפחות, בואי נגיד, חלק מהדברים, או מה... בואי נגיד, יותר ספציפית, חלק מהאנשים שאנחנו חושבים שצריכים, שאנחנו צריכים שהם יאהבו אותנו, יכול להיות שזה כרגע כבר לא נכון. זה היה נכון פעם, Reform זה היה נכון אולי לפני שנה. זה בטוח, לא, אז נתחיל מהדברים האלה. אבל עדיין, לא הבערנו את זה לעצמנו. כשאני מסתכל... בכל אינטראקציה, אפילו שאני ואתה, שאנחנו בקושי מכירים, ואנחנו יושבים פה ומדברים, אני יכולה להגיד על עצמי, ו-99.9, שזה גם עליך חל, שאני רוצה שאתה, תחב... יהיה בך משהו חיובי כלפיים, לא יקרא לזה אהבה. זה כן. גדול מדי. וזה מה שאני מרגישה. כן. ו... הסתם, זה... אני חושבת שזה גם מה שאתה מרגיש. כן. וזהו, ו... וזה... אני חושבת שזה משהו... סוג של מולד, זה משהו במהות שלי הוא כזה. ב... בעצם היותי בן אדם. ואני חושבת שהוא קיים בכולנו. עכשיו, אתה בא לה, להגיד, זה משהו תרבותי חינוכי, כן. זה לא משהו במהות שלנו. כן. זה, קשה לי להשתכנע מזה, אבל... תראי <קירו קירו> אם זה לא יודע... במהות שלנו, אז אולי תסכימי שאפשר להגדיל את זה ולהקטין את זה. בוודאי. Okay, אז בואי נקטין את זה. את התלות שלנו, וזה שאחרים יאהבו אותנו. נקטין. לא נחסל ולא נכסח ולא זה, נראה למה אנחנו צריכים את זה. בסדר, שאלה מה הקטנה הזאתי תעשה. אז בסדר, אם אני מקטינה את זה מול אנשים שבאמת הם לא כזה חשובים לי וסתם אני מרצה אותם מתוך איזה שהם תפוסים לזה, סבבה. כן. אבל אבל אם אני מקטינה את זה בגלל שאני משכנעת את מי שאני לא צריכה את זה ואני מדחיקה את הרגש הזה בתוכו, אז יש לי בעיה עם זה. נכון, אבל שוב, אני לא בעד להדחיק. אני אומר לך, תסתכלי ותראי למה את צריכה את זה. למה צריכה ש... הרי את כבר יודעת, נגיד, שלא כל הקיבוץ יואב אותך, ועדיין באיזשהו מקום את כן מצפה שזה יקרה. ואז מה קורה? כשמישהו שציפית שהוא יאהב אותך, הוא פתאום מוכיח לך שהוא לא אוהב אותך, אז את סובלת. אם לא היה לך ציפיות, לא היית סובלת. זה הכל. לא רציפויות. אה? לא רציפויות. כן, כן. יקירתי, יש לנו עוד מה לעשות. יקירותינו, תודה רבה. תודה רבה, אנחנו נשתדל, ]hmm. אבל אנחנו אבל חייבים איכשהו להגדיל פה את המעגל, כי אנחנו כבר... כן. אז אם יש לך מישהו, אז בסדר. שאלת שם בקבוצה? יש מישהו? בסדר. את מתלבטת, לא? מה עם שמוליק? הוא פרש בכלל? מה עם שמוליק? ראשית, כבר עכשיו הוא בכלל בסיני, והוא... כן, נסע קצת לנפוש, כן. לבד? כן. אני חושב בעצם, כן. כן, הוא אמר, אני נוסע, זה לא, מיקי לא, כן. עכשיו לסיניי זה מצימן. כן. וואו, תהיינה תמונות מדהימות, העונה שלך. מי? העונה <laughs> שלך עכשיו בקבוצה. הוא נורא עסוק עם ה... שימה. הוא פתח צימר עכשיו. איפה? אצלו בחצר.